Sziasztok! Újra itt vagyunk, Pityponk harcos vagyok és ez itt a Vetítőterem Podcast, itt van velem Gabek Szis! mindenkinek! És így vagyunk kettecskén megint csak. Megint csak. Igen. De megint nézhetnénk valami romantikus filmet így együtt. Hát amúgy gondolkodtam rajta. Hogy együtt nézünk romantikus filmet? Ja. Jó van, de csak ilyen Watchtogether megoldásba a Youtube-on vagy valami. <gül> Azért azt úgy nem vállalnám be, hogy tényleg így élőbe. Végig még rámozdulnál. <gül> Ajjajjaj. Aj. <gül> jó pasira, mint én, hát figyelj. Jó pasi, oké. vagy. Nem vagyunk egoisták, kicsit sem. Nem, Az sosem. a lényeg. <gül> Na mi újság? Mit néztél? Semmi érdekesség. Ö, én néztem a kémek hígyját. Kémek hígyját? Az is ilyen oskáros valami volt, nem? Igen. Yeah. Bridge of Ice, azt hiszem az angolulóan címe. Ö, igen, az is ilyen oszkáros téma volt, és tetszett. Tehát De elég jó kis film volt. milyen típusú film volt ez. Egy olyan típusú filmet képzelje, hogy éppen, hát nem is mondanám, hogy háború van, de amolyan hideg szerűség, és ugyebár az oroszok Amerikába küldenek kémeket, az amerikaiak az oroszokhoz küldenek kémeket, és az egyik orosz kémet elkapják Amerikában, és ezt az orosz kémet le is csukják, és próbálnak tőle ugyebár minél több dolgot megtudni, amit csak lehet. Ez viszont nem nagyon sikerül. És rendelnek hozzá egy ügyvédet, hogy úgy látszon, hogy ö, normális ö, keretek között folyik le a tárgyalása, és nincsen semmi súsmus átuk mögött. Mert ugye a halára akarták. Hát, de van, mert ugye a halára akarták <gül> ítélni. Ja. És amikor az ügyvéd tényleg elkezdi megvédeni ö, magát, a gyanúsítottad, a bíró és mindenki személyében az utálattárgyává válik. eképpen a családja személyében is egyrészt, ö, hát hogy is mondjam, kirekeztet lejjebb megyet. lesz. Hát nem, nem is kirekeztet, hanem... Azért éreztetik vele, hogy de ezt nem kéne. Tehát nem, nem kéne védeni az oroszt, mert uh, ő az ellenség, és férvédi. És lényegében igazuk van, de mégse. Mert uh, konkrétan az orosz csalóka nem tesz semmi rosszat. Uh -huh. Lehetséges, hogy elvinni Oroszországba a megszerzett információkat, stb. Stb. Hát, stb. De ugyanúgy az amerikai katon, vagy mi az amerikai kém is elviszi. Hozzájuk azért a rossz Bizony. információkat, úgyhogy... Bizony, és ez a csavar az egészben, hogy ők, ö, hogy ö, az ügyvéd... Hát most nem, nem kéne spoilereznem. Ö, hát ja, eléggé új ez a film, de... Ja. Hát figyelj, spoilerezz, aztán aki esetleg ö, meg akarja nézni, az ugorjon egy ilyen jó tíz, tíz percet, szerintem akkor már bőven túl leszünk között. Hát akkor már bőven. Ö, Ugyebár, van, uh, maga... Ugyebár mondtam, hogy az oroszok is küldenek kémeket, meg az amerikaiak is küldenek kémeket, ebből az következik, hogy uh, mivel elkezdi védeni az amerikai csávók az orosz kémet, uh, felveti az, um, jó, uh, hogy mondjam, első fokon elítélik az orosz kémet, nah viszont uh, nem halálra ítélik, uh -huh. mivel ügyvéd kiharcolta azt, hogy ne halára, hanem csak csukják le, mert jó alkoholany lesz ahhoz, hogyha véletlenül elkaptak egy amerikai kémet. Az igen. Oroszországban. Az igen. És így is történik. <gül> És akkor ez ezáltal... a. megy susmus. nagyon és ezáltal megkezdődik ugyebár a történet uh, folyása még jobban. Itt jön a kép az, hogy na, akkor uh, folytassanak le egy cserét. Rendben megbeszélik, hogy lefolytattak egy cserét, viszont uh, ugyebár az, oroszok, um, az oroszokhoz tartozik, Akkoriban Berlin. Nem is mondanám, hogy hozzájuk tartozik, hanem... Ö, hát a fennhatóságok alatt van, a, nem? Igen, a fennhatóságok alatt volt akkoriban Berlin. És pont húztak fel egy ilyen falat, meg ilyen fasságok, na mindegy. És akkor elég... Ö, ö, hogy szokták ezt mondani? Ö, elég... Ne, nem is tudom, milyen volt a levegő... Izott. Ja, izzott a igen van köztük ja. Át igen, izzott a nevegő, Meg így azért eléggé Harc, harc, harc kész volt, készültség volt. volt ja. És tényleg Akik meg próbáltak átmászni a falon Fogták és lelőtték őket De ez, ez, ez a nem, őket. A, nem a berli, Ez kifejezetten nem a Berlini falnak a éjjel Szóval no. Ha már Berlinben van, meg Berlini ez, ez, <gül> ez nem, nem speciál a berlini falnak a története, ha. viszont benne van maga a berlini fal, tehát ez, ez, ez így elég érdekes, és nekem nagyon érdekesnek adott, és, és igen, tehát <gül> <gül> igen, megkezdődik ez a cseréljük ki őket, és ezt úgy akarják végezvinni, kell küldek az ügyvédet, mint egy ö, olyan ember, aki nem képvisel senkit, ő csak van. Tehát ne, nem akarják azt, hogy... Az amerikai nem, nem akarnak olyan szinten belefolyni ebbe az egészbe, hogy ö, olyan embert küldenek, aki őket képviseli, hanem elküldik inkább az ügyvédet, akinek semmi harci tapasztalata nincs, hogy tárgyaljon. Az úgy igen. Ö, ja, mert ugye vár... Ő úgy mond, nem tartozik senkihez, és ő nem képvisel senkit ezáltal. És igen, ő el, el is megy, találkozik az emberkékkel, akikkel találkoznia kell, aztán megint elmegy és találkozik az emberkékkel, közben azért lerabolják el, veszik a kabátját, és próbálja azt elérni, hogy mind a két amerikait kiadják, mert mint kiderült, egy amerikai ö, diákot is elkaptak, ö, és lecsuktak, mert megvádolták azzal, hogy kémkedik, pedig mindenki nagyon jól tudja, hogy nem. Az igen, De akkor Szerint vannak csavarok benne. Mármint. Vannak ja. benne nagyon csavarok. És akkor ugye bár próbálja azt elérni, hogy mind a kettőt kiadják, ö, ne pedig csak magát a kémet. Próbál mindenkit megmenteni. Nem tudom, miért ilyen maga az ember, maga a karakter, de mindenkit próbál megmenteni. Az tudósok kezdve az amerikai kém, meg az amerikai diák, tehát így mindenkit. És ezzel azért veszélybe sorolja a családját is, Na. mert még mindezek előtt, hogy ő elment volna Berlinbe, a családjára ültek a lakásba. Na és azért az ugye elég veszélyebb helyzet volt. Jó mondjuk figyelj, így, ügyvédeknél, ügyvédeknél azért válogatható ez, hogy... Hogy az események, folytak a tárgyalások, próbált beszélni azokkal a feljesekkel. Hogy is mondjam, volt, volt egy emberke, aki berlin képviselte, volt egy másik emberke, aki ugyebár Oroszországot, Uh -huh. És uh, az egyiknél azt szervezte le, hogy a diákot engedik el, a másiknál meg azt szervezte le, hogy a kémet. És ez volt az érdekesség az egészben, hogy uh, ugyebár rájött az, akivel azt szervezte le, hogy um, a diákot elengedi, hogy ő már közben szervezte. Az oroszokkal, hogy a kémet elengedi. Mm. Emiatt ő vissza akarja mondani az egészet, tehát ő nem, akarja, elenged nem akarja elengedni a diákot. Viszont mégis mégiscsak sikerül meggyőznie ö, azáltal, hogy ö, azért így tesz egy ilyen megjegyzést, hogy szerint kit fognak okolni az oroszok, hogyha Ö, nem kapják vissza a kémüket ő miatta, tehát Hát jó. Ja, ja és igazából így, ez, ez így várható Ja, és úgy, úgy mondanára írja azt, hogy mind a kettőt kiengedjék, mind a kettőt átadják és uh, Ja, elég erre tehát. De akkor, akkor végül is ez egy ilyen, ilyen drámának mondható, nem? Aha Javannak olyas mert meg ilyen csavarokkal dúsított drámai alkotás. <gül> ja. Bizony. Jó az, Meg jó kéne nézni amúgy. Kell az. az. az. Már neked. Aha, szerintem majd, majd valamelyik nap így veszedem aztán. Mármint kikölcsönzöm aztán. Megnézem. <gül> a, lehet, az, lehet asszonyt is elveszem, hogy nézzük együtt aztán. Hon, hon, honnan kölcsönzed a videót? tk <gül> Aha, az N betűsből. Gondoltam. <gül> Uh, hát amúgy én is néztem filmet, mondjuk én is csak egy filmet néztem most ezen a héten. Pont akartam, pont akartam kérdezni. 21 Jump Street-et nézzük meg asszonytával... Ajajajajaj, azt még én ajánlod, ajánlott nem? Igen. Hallod, besírtam rajta egy párszor. Eminemes izé utánzott az elején, ez azért úgy. Oké. Okay. Nem, Vár... a film amúgy, amúgy hatalmas, szóval ez a tipikus ilyen kikapcsolós, ilyen izéfilm, ilyen, ilyen akcióval dúsított, ilyen tök fun film. Meg, meg ugye van benne egy ilyen, hát egy ilyen minimális csavar. De, de úgy pont jó arra, hogy izé, hogy, hogy csak így, így lazán megnézd, aztán utána tök jó, mármint hogy közben tök jó szórakozol, meg izéhezed ja. a popkont, meg mit tudom ami jó, vagy tetszett kifejezetten. De Batcom. valahonnan ismerős volt szerintem, én vagy trélert láttam erről, vagy, vagy már láttam ezt a filmet. De de szerintem nem végig láttam ezt, hogyha láttam is. Nem tudom, amúgy is voltak benne ismerős jelenetek, de, de szerintem mondom nem végignézhettem annó. De amúgy rohadt jó film, szóval mindenkinek ajánlom teljes mértékben. Uh -huh. Nem kell ilyen izékre számítani benne, ilyen nagyon mély mondani valókra, de arra, amire ki lehet találva a szórakoztatásra, arra tökéletes szerintem. Aztán majd lassan megnézem a második részét is, mert érdekel. Ja, konkrétan ezt fogalmaztam meg úgy, hogy nem vicces részek vannak a filmben, hanem az egész film egy vicces rész. Igen. Én imádtam. Amikor üldözték a izéket, autósüldözés, hát azon behaltam hallott. Pusztultam konkrétan. Júli várjál, ez az, amikor amikor semmi nem robban fejánél. Ja, ja. Szézé <gül> felrobban a végén, hát mondom, jó. A van. csirkés kocsi. Ja, a csirkés be. kocsi. <gül> mondom, kész, ezek nem normálisak. Az <gül> <Ja. De> Azt, Jó. <gül> Úgyhogy voltak benne jó részek. Abszolút megéri megnézni mindenkinek. Érthetetlen volt számomra néhány jelenet, de így kihez de, de rajta figyelj, egyszerűen. Pont ez volt benne a jó szerintem. Ja. Nem volt az a nagyon fáradt, mert, mert azokat se szeretem mindig, hogyha egy ilyen végjáték túl fáradt. De azért voltak benne fáradt jelenetek. Ja. <laughs> ja, úgyhogy úgy, én annyit néztem így ezen a héten, meg asszony. Most rá van függve izére Dr. csontra aztán így elalvás előtt az nézegettük. Mondjuk én ilyen 5-10 percekig, mert általában én, hogyha lefekszek, akkor ott alvás lesz. Én azt szeretem <gül> ezt a sorozatot, amúgy. Amúgy nem rossz, viszont ha jól olvastam, vagy jól hallottam a híreket, akkor szépen lassan lelövik azt is. Befejezik. De. De. De. Na, de mondjuk figyelj, már 11 évadnál tartanak, ha jól tudom. Ó, hát el kéne nézni a létől, mert már nem is emlékszem, hogy mik vannak. Nem, nem, azt, mondani. hogy is azt csinálta, elkezdve előről aztán. Most dolálja. Én azt szaka szakadtam le, hogy lebabázott. Tehát... Én nem tudom, én annyira nem mentem bele ebbe a sorozatba. Ja. Így tudod, amit tévében láttam belőle, vagy valami, amikor úgy nem volt gép, vagy... mi azokat így néztem meg, de... de úgy nem kötött le a dolog. Jó, alapvetően nem egy rossz sorozat, szóval... így el lehet nézni olyan CSI-os case. a CSI! Sokkal é. jobb, mint a CSI. Jó, a CSI-nál egy fokkal jobb az tény, de... de valami olyasmi. Sokkal Mondom, jobb, hogy... mint a CSI case. Hát jó, akkor legyen jobb, mint a CSI. De, de CSI... egy, sherlock... egy CSI-t ne egy doktor csonthoz! Jó, de egy sherlock nem nem üt meg. Hát és még talán nem, de a helyétet. Vitatkozhatunk itt a izékről, rangsor, rangsorokról, meg az ilyesékről. Hát vitatkozhatunk, hát most én akármiről elvitatkozok vele. É, <gül> nem akarok most vitatkozni, most tök jó kedvem van amúgy, mert, mert majd ezt leadom a következő podcastbe, úgyis akarok eből beszélni. Right. Mármint a Pitypongi és halverok podcastbe. Alright. Hogyha esetleg nem ismernétek a pitkong és Aver a podcast akkor elmondanám nektek, hogy ez egy csodálatos podcast, és ez itt reklámájá volt köszönjük. <gül> <gül> ja egy sütban fogjuk uh, így uh, közzétenni. Élőben, még mondja, <gül> Igen. De aki akar, megtalál minket iTunes-on hogyha már reklámozunk. Akárhol no. megtalálhatok. Ja, és nekem úgy fog kijönni majd az új albumom. Figyelj! Jövőre valamikor. Sűrítsük bele mindent. Na, uh, menjünk tovább szerintem. Ne. ne húzzuk el itt az egész időt mindenféle baromsággal, mint a reklám meg az albumon. Én kérek elnézést. Oké. Okay. De hogyha majd nekem lesz új albom, akkor nyugodtan visszaadhatod ezt a helyzet, visszaadhatod <gül> ezt a <gül> Visszafogom! <gül> <Okay>. fogom. <Visszafogom. gül> Na, animék, mint olyanok. Igaz, Szotyi nélkül, mert Szotyi nem reagált az üzenetemre, amit küldtem neki, hogy akar -e velünk most podcastelni. De, de akkor animézzünk egy kicsit szerintem. Na, rendben. Hát én megnéztem ezen a héten a bucom. Vagy Mi hogy mondjam, a... Egészségedet. Buszod? Lekésted Bud a buszod? Nem, uh, úgy írott, hogy p t Ja, azt hittem, hogy elkezded majd ilyen ilyen izé felsorolni, hogy melyik kancsi, meg mit tudom én. Nem, semmi ilyesmi. Na szóval én megnéztem ezt a animét, hogy Butom. Butom. Egy, hogy ugye a ezt mondani? Tökk mindegy, rajta, Több, tök, igen. Több mindegy, megnéztem ezt az animét. Ez konkrétan arról szól, hogy van ez a butum... <gül> <gül> <gül> van a buszod, igen. <gül> Nem a buszom, a butum. A budum? A budum. Jó, Jó oké. Okay. Kívjuk budumnak. <gül> Jó, van az a játék. Kész. Van az a játék. De ez milyen és... játék? Ez ilyen online, vagy? Ez egy olyan játék, hogy uh, gránátokat dobálnod. Tehát ilyen bom nem is gránátokat, bombákat dobálnod. Nem a uh, Bomberman? Nem. Ne <gül> <gül> Pedig az nagyon jó. Pedig az nagyon, nagyon jó, jó. jó. De <gül> levedjünk egy gig témába, igen? <gül> <gül> Na jó, a lényeg a lényegben, hogy... Uh, Bombákat kell dobálnod, és így kell megölnöd az embereket, de csak bombákat használod, semmi más. Mm. És ugye már van az játék, és embereket küldenek egy szigetre, de ez már a valóságba. Mm -hmm. embereket küldenek egy szigetre, és ezt a játékot játszhatják velük. Tehát, ö, hogyha túl akarnak élni, akkor üljeniük kell, és össze kell szedniük nyolc chipet, vagy hetet, mert mindenki karjában van egy chip, ami egyben radar is, amivel be tudja mérni a másik helyzetét. És ez is elég egy érdekes anime volt. Egészen a 12. utolsó részig, amikor rájöttem arra, hogy kulvára nincs befejezve. Tehát így mindenki jó, meg mindenkit. És a vége az az, hogy... Hm, igen. Ki fogunk innen jutni. Addig harcolunk, míg ki nem jutunk. De is meg. Várjál már, most, hogyha mindenkitől mindenkit, akkor hogy, hogy fognak onnan kijutni? <gül> szóval, nem értem. Nem Nem, alapvetően magát, magát a koncepciót nem értem, hogy most. Jó, oké, be vannak oda zárva, kicsit ilyen, gondolom ilyen... Ez egy sziget, nincsenek az árva sem. Uh, hát, ja, úgy értettem, hogy körül vannak zárva vízzel. Gondolom kicsit ilyen uh, éhezők viadal a feeling maga az egész. Uh, éhezni nem éheznek, mert... Hát, jó, de külön, maga külön, a film... le nekik ellátmányt. Tehát... Na, de magára a filmre gondoltam, hogy, hogy kicsit olyasmi beütése lehet, mint az érzők viadalának, az első résznek mondjuk. Mert úgy abba volt igazán még, még az a feeling. Hú, hát valami olyasmi, de mégsem. Uh -huh. és, és gondolom, aki utoljára marad, az, az már haza, vagy valami ilyesmi. Nem, nem az, aki utoljára marad, mondtam, hogy... Hét chipet kell összeszednem. Ja, hogy Ja, ah, ja. Ha hét összeszed, ezek a csipek egyben radarok, de amikor megőlsz egy embert, akkor kiesek a Műtéti úton nem múlt Műtéti úton le lehetne csak eltávolítani. Uh, amikor meghal, uh, automatikusan kiesek a kezéből, uh -huh. és ezeket kell neked összegyűjteni. Tehát ha eltölt összegyűjtesz, akkor jön érted a helikopter és mész haza. Vágom. Ez, ez még nagyon nem jött össze nekik, de amint kiderült, voltak boltot már többször is megrendezve ugyanez, és voltak ki is jutott, viszont elég egy taktikás játéknak mondanám, tehát ja, nagyon dúza. és, és... Hogyha lenne tényleg ilyen játék, akkor biztos, hogy kipróbálnám, uh -huh. de az anime, az így felbaszta az agyam, mert a vége az, nincs vége, tehát nincs rendesen befejezve. És... De így, így nem is várható, vagy, vagy ez így lement ez a dolog, aztán ennyi. Konkrétan nem. Akárhol kerestem, akárhol néztem, hogy lesz ezért ezt a második évad, nincs. Tehát... Ja. De szerintem elkezdem olvasni a mangát, vagy, vagy, vagy nem tudom. Lehet amúgy, hogy uh, mangába folytatták, mert volt egy pár ilyen izé. Amit ja, ugye jaj. elkezdtek animébe, aztán, aztán hogy mangába ment tovább a story. Én is azon gondolkodom, hogy uh, mangába talán fenn van. Uh -huh. Nem tudom, amúgy erről, erről még nem, nem hallottam erről az animéről, ezt így nem ismerem. Ja, de úgy maga az anime az egész jó volt, csak-csak-csak Tényleg ez a nincs befejezve, és, és, ja. és, és passzák meg Utána akkor valami nincs befejezve Mondjuk azt tudni rólam, hogy én ilyen mainstream, az én manga meg anime vanalú emberke vagyok Szóval én ilyeneket néztem, hogy Death Note, meg Ghost in the Shell, meg... Uh, mi az? Hogy ja, mainstream Hát, ja. <laughs> Naruto, meg Trigan, meg, meg ilyenek. Jó, a show. Azt nem vágom. Ajajajajajajajajajajaj, hiba. Ajaj, ajaj, ajaj, ajaj. Azt majd akkor nagyon szépen el kéne nézni, hogyha lesz majd rá időd. Amúgy jó, meg a Dia de ezt is néztem még. De ö, amúgy alapvetően nem tudom, mostanyság már nem nagyon kötnek le az animék, viszont van kurva sok olyan, ami, ami rengeteg tartalommal bír. Szóval ja. a Trigamban olyan szintű tanítások vannak konkrétan, azt nem tudom ismered-e amúgy? Ö, nem ismerem, Van, ó, el, el akartam kezdve nézni a trigant, t csak ö, nem jutottam el odáig, hogy megnézzem. A lehetséges, hogy mostanában majd elkezdem valamikor. Én, figyelj, én ezt abszolút ajánlom, én végignéztem az egészet. Hát az egy egy, egy hihetetlen jó anime. Szóval uh. mondom, olyan tanítások vannak benne, főleg a vége felé. Jó mondjuk folyamatosan, ahogy halad a story, azért akarnak benne, de, de főleg a végén olyan mondani valója lesz az egésznek, hogy, hogy valami eszméletlen. És belevisznek olyan szálakat, hogy vallás, meg belevisznek olyan szálakat, hogy, hogy fú, nem is tudom mit még. Egy csomó ilyen, ilyen tök komoly dolgot beleraktak, és, és rohadt jó. Nekem nagyon bejött. Ahogy látom, 26 részes. Mm, nem tudom, hogy 26. Annyit? 98-as maga az anime, Aha. Ö, történet sivatagi time járunk. Ja, ilyen vadnyugati kicsit, ilyen cyber vadnyugati feelingje van az egésznek amúgy. Uh -huh. de, de rohadt jó, amúgy alapvetően, jó mondjuk én a vadnyugati cuccokat is csípem, szóval alapvetően a vadnyugati témákkal is jobba vagyok. De, de így az egész így vegyítve, hogy kicsit ilyen Skyfire, meg kicsit iz nyugat, meg minden. Kurva hm. jó. Nagyon tetszik. Néztek valami a némét amúgy. Mostan. Hát, mostanság nem igazán. Netno-tot akartam még újra kezdeni de... de nem tudom valahogy nem volt kedvem. Mi nem a... újra kezdeni. Mert tetszett tanul aztán. Ja. Megnézni még egyszer. Szeretném ja, újra nézni a izéket amúgy. Én nem nagyon szoktam. olyan valamit újra nézek. A High School of the Dead volt az, amit így újra néztem. Az Aha. egy ilyen zombis. Azt például imádtam. Azt neked is amúgy. De mennyire? Vagy milyen témában zombis? Ilyen csak zombis? Az jó van? Vagy, vagy ilyen kicsit belemegy az komoly dolgokba is? Hát, ink szerintem inkább... Inkább a szereplőkkel foglalkozik többet, mint a zombikkal. Na, akkor ilyen walking that feeling. Na, ne, nem mondanám, ez sokkal jobb, mint egy walmart tehát. Na, hát igen, jó mondjuk. Figyelj, nem, figyelj, nem izen, akartam izen... leszóvni a vizét. Igaz, hogy a walking-ed az már kicsit így. Így. Elment rossz irányba. Hát figyelj, hogy 12 rész, de ez a 12 rész olyan sokat adott nekem, hogy így megnéztem, és és és Tehát, és utána megint megnéztem úgyhogy off közben megtyújzél amúgy írokod rám Facebookon, hogy Na egy kis okos hogy igen, hogy Skype-on akar ő majd, de hát az szerintem úgy Szerintem is Nem se tudom, fel. mert Skype az, az valami, na mindegy, nem menjünk el témába. Szerintem se. Uh, Tom Raider, mint film. Tom Raider, mint Hír, film, igen. váltás. Hirtelen váltás, lesz folytatás. Igen, Bármint, és hogy... ennek örülünk. Ennek örülünk? Vagy Most nem? Én, én, figyelj, alapvetően... Jó, azt vágom, hogy te a Tom Raider-t. Nem, alapvetően, alapvetően o... én utáltam világéletemben a Tom Raider-t, amíg meg nem jelent a 2013-as játék amely a sima Tomb Raider uh, cím alatt futott, és ugye azt dolgozta föl, hogy uh, hogy, hogy lett Tomb Raiderből, mármint a Lara Croftból Tom Raider. Szóval így, így a úgymond korát dolgozta föl ez az egész, és, és szerintem kurva jó volt. Szóval uh, nem azért, mert elvitték casual irányba, mert ugye elvitték casual irányba, nem volt benne annyi logikai feladat, nem volt azért annyira nehéz maga a játék hanem, hanem úgy maga, maga a sztoria is úgy megfogott meg maga a... hát maga az egész koncepció, így sokkal jobban tetszett, mint a régi Tomb raider én nem igazán szeretem az olyan filmeket, meg játékokat, amiben amiben ilyen nagyon kemény női karakterek vannak nem azért, hogy, hogy biztos vannak nagyon kemény nők, csak nem tudom, nekem az úgy, úgy, ne, olyan, olyan lélektelen az egész, és, és nem tudom, miért? Lehet, velem van a baj. Na, mindent. Ja, <laughs> ja veled van a baj. És, és ebben még úgy, izé, ebben még úgy, ugye, hát ilyen, kicsit ilyen kislányosabb a Tomb Raider, mármint a Lara Croft. Aha. Aztán, aztán úgy azért vannak benne érzelmek, meg minden, és hogyha, már pedig, elméletileg, ennek a sztoriát fogja folytatni a, a film, akkor szerintem nem feltétlenül lesz ez egy rossz, rossz film. Ja, Csak én attól mégis, félek, mondom, hogy, hogy ezt is elviszi kicsit ilyen, ilyen ilyen furda kemény nő vagyok, szétrobbantok mindent a geszibe, című ha. filmbe. Ugye esélyes, hogyha magát belakarok nézzük. Hát de hogyha meg ezt a játékot nézzük, akkor nem tudom. Akkor úgy azért annyira nem. Ezt várnám tőle. Aha. Hát én most Mind... nézek konkrétan egy gameplay-t játékről, mert én még nem nagyon találkoztam vele. Aha. De úgy látom, hogy hiba, mert elég jónak néz. Amúgy rohadt jó. Nagyon, nagyon. Hát elég gyorsan végig lehet vinni, én egy cirka, nem tudom, 8 óra, szerintem lehet, hogy sokat mondok. 8 óra alatt azért végigvittem. Az kemény. De, de figyelj, egy ilyen, egy ilyen olyan volt, mint hogy a filmet néznék konkrétan. Szóval ha. ilyen egész van. De nem tudom, magát a filmet hát majd kíváncsi leszek rá. Lehet, hogy moziba semmiféleképpen nem fog elmenni rá, azt tuti. Azért annyira nem izgat a dolog, de, de itthon mindenféleképpen szerintem megnézem. Aztán majd meglátjuk. Hát jó. Emellett és és persze azért lesz még más is, mert ugye jön majd most egy Assassin's Creed film. Ja. Ami, hát, igen. hát ami megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy megint csak kíváncsi leszek rá, hogy most nem tudom. Az a baj ezekkel a filmekkel, hogy hogy félek tőlük. Szóval mármint nem is. úgy félek tőlük, hanem úgy félek tőlük, hogy, hogy láttam már egy csomó ilyen filmet, amit ugye játékból csináltak. És... Az, a, az a baj, hogy én is láttam rengeteg filmet, amit játékból vagy animéből csináltak És 99 okat tehát... elkúrták a francba úgy tényleg, totálisan tehát, Konkrétan meg lehet azt fogalmazni, hogy majd csak minden, ami adaptáció szar Igen Most nevetjük ide a deadpool mert az egy teljesen más kategória, az egy teljesen Igen. más tulajdonképpen hát azért, azért az ilyen képregény dolgok azok Mert egyszerűen a Deadpoolból abból nem lehet rosszat csinálni tehát egy, egy olyan jó alapanyagból rosszat nem lehet csinálni, az száz százalék. Ja. Végül is, amúgy, ha azt nézzük, akkor az Assassin's Creed is elég jó alapanyagnak tűnik. Figyelj, abszolút, mert, mert rengeteg történelmikor, meg rengeteg izé storyt lehet köré vinni, híres, régi személyeket köré rakni, ugyanúgy, a játékba is. Szerintem abszolút lehet ebből jó dolgot kihozni, csak félek attól, hogy megint rossz kezekbe kerül, és megint olyan ember fogja csinálni, aki el fogja kúrni az egészet. Remélem, nem. hogy nem, de, de én ettől félek. Mert megint rámennek arra, hogy ó, CGI, meg megint rámennek arra, hogy, hogy fú, minél jobban nézzen ki az egész, meg, meg robbanjon, meg villanjon, meg mit tudom én, aztán utána a sztori meg sehol. Ugyanaz lesz benne, hát jó mondjuk, remélem nem, de, de szerintem ugyanaz lesz Körülbelül mint, a, mint az új Hitman film, vagy mint a régebbi Hitman film, mert ugye abból is van kettő, mind a kettő egy kalapszar, senkinek nem ajánlom, főleg azoknak nem akik ö, Játszottak már a játékokkal Mert nekem az az ember, aki aki C4-esekkel robbantja be a hotelt, ahol lakik, az nem hitmen. Szóval az nem egy csendes gyilkos, hanem az egy kibaszott hangosan rambóskodó köcsög. Ja, a végül is igen. És, és engem ez kiakasztott, úgyhogy várj. Wow. Úgyhogy nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy a Tomb Raider-t még megnézem talán, az Assassin's creed még jobban félek. Ha. De ugye ebből meg már folytatást is terveznek, mármint az Assassin's Creedből. Mindenféleképpen akarják ezt csinálni tovább, mert, mert hú de nagyon jó lesz. Még nem is láttuk az eredeti filmet, még ők se látták, hogy mennyi bevételük lesz ebből, de hát ők akarják, ezt, hát jó van. Hát ez már csak így szokott menni. Ha nem bosszák el, akkor, akkor én áldásomat adom rájuk. De mondjuk, szerintem akkor se lesz egy olyan színvonalú film, mint, mint maga a játék. Szóval, az lehetetlen olyan színvonal lóra megcsinálni, mint a játékot. Hát, amúgy a legtöbben így van, amiből adaptációt akarnak csinálni, valami, na, ha érted? Ja. Jó. mondjuk nekem alapvetően azért úgy szívügyem ez az a Creed dolog, mert, mert szeretem a játékokat, szóval ezért Black Flag-et is tolom. Meg a, meg a kettőt végvittem, A... Hú, nem tudom, melyiket vittem még végig, valamelyiket végigvittem De rohadt jó sztoriuk van meg <coughs> Meg maga a környezet, meg minden azért rohadt jó meg vannak csinálva Úgyhogy nem tudom, kicsit félek ezektől mindig ezektől a játékadaptációktól, Mert... Mert voltak már negatív tapasztalataim ilyen szinten Sajnos... Viszont volt egy darab jó játékadaptáció. A mennyire mondom port.hu megkeresem, ez méghozzá jóból által rendezett. Ugye jóból csak szarfilmeket csinált világ életében. De a jóból által rendezett posztál című film. Nem tudom, ismered-e magát a játékot? Uh, nem. Hát a játékban konkrétan olyanokat kell csinálni, hogy, hogy darabolni lapáttal, levizelni De. az apát sírját, meg ilyesmik, Olaz, meg, meg lövöldözni, meg minden ilyesmik. Szóval egy ilyen totál hentelős izé játékról van szó, és ennek a filmnek ugyanezt az alaphangulatot sikerült kölcsönözni. Szóval, jó, nyilván nem volt nehéz, meg nem volt egy, egy nagy teljesítmény, de jó ez az egyetlen olyan filmje volt, amire azt mondtam, hogy hm, igen, ez, ez, egy, ez egy olyan film, egy olyan játékadaptáció, ami hű ahhoz, amit képvisel. Ja. Yeah. <gül> szóval ez az egy igazából tartalmatlan, mert, mert nem sok tartalom volt benne, meg, meg igazából úgy semmiről nem szólt az egész Ilyen, de ezt az egy filmet úgy néztem meg, hogy jó, hát ez egy akciófilm volt, ami, ami igazából nem szólt semmiről, de, de úgy kikapcsolt. Meghát én Há, a hát játékot, játékot imádtam, szóval én ilyen betegelméjű ember vagyok. ez mindig is <gül> mindig is mondtam. Aztán, aztán nekem ez ilyen nagy, nagy szívügyem volt ez a játék, is, elég sokat toltam fiatalabb koromban. Aztán jó. Ezt beírok macsinak. Hajrá. Akkor... úgy az adaptációkról annyit, hogy tényleg a 99% a kuka. Kész. Hát, ja. Ja, sajnos. Jó, mondjuk a... nem tudom, a, mondtad az anime-sónulatot is, de Let's not itt is felhoznám, azért az annyira nem lett rossz szerintem. Az nem lett annyira rossz, de ha megnézzük a Dragon Ball-t, akkor konkrétan hát a nevet is fog el. Dragon Ball-filmet nem is láttam még, meg nem is akarom megnézni, szóval kezdjük, Jó, is, már alapvetően meg se nézném. Szóval... Nem tudom. Figyelj, jobb is, hogy nem nézted meg és, és hogy nem is fogod megnézni, mert... Az, az egy... Az egy... Hogy fogalmazzam meg? Ez egy, ez egy... Nem tudom. Tehát konkrétan bűnt követtek el maga az anime ellen azzal, hogy kiadták azt az értékehetetlen filmet. Uh -huh. Nem tudom, ér mondjuk Értékelhetetlen Értékehetetlen alapvetően... az, az egész. Tehát... A... Alapvetően az izét szerettem amúgy, mármint hát ugye nemrég kezdtem el nézegetni a Dragon így az ajánlások miatt, aztán. Aztán akkor kezdtem el, ugye? És az úgy, úgy tök tetszett maga az anime. Ha jó. Szóval egy, egy tök jó kis anime. Így felnőtt fejjel, meg még, még viccesebb is. Mint... Mert szerintem akkor én azért nem néztem ezt, mert, mert nem volt, nem kötött le, nem volt olyan vicces. Gyerek Hát még nem De... gyerek fejjel is nem tudom, nekem olyan értelmetlen csépelés meg ilyesmit tűnt, amit így láttam belőle akkor. De, de így, hogy izé, hogy így az elejéről elkezdtem nézni, és így így kicsit úgy, úgy megismertem ezt az egész világot, meg mindent így. Így roadt jó, szóval ilyen poénos, nem veszi magát komolyan, ilyen tök jó is anime. Mhm. Alapvetően amúgy filmet az semmiféleképpen nem is nézném meg, mert nem tudom, hogy, hogy lehet ezt átültetni úgy jól filmbe. Szóval ezt, ezt magát, ezt az animét nem is lehet szerintem átültetni jól filmbe. Hát nem, hát. Mert ez egy, ez, egy, ez egy mese. Igazából ez akárki akármit mond, ez, ez egy mese. Ez egy És klasszikus. Igen, ez egy klasszikus mese. De egy, egy jó klasszikus anime. Nem, ez most nem meg akarom sérteni az izéket, a izéket, az animerajungókat, meséket. A bibúkat, a bibúkat, a no. otakukat. Nem, nem, tényleg senkit nem akarok megsérteni, de ez egy kurva jó mese. Szóval nekem ez egy. várjál, ez egy, hogy fogalmazzam meg. Ez egy olyan mese, amit nem lehet átültetni filmbe, pont azért, mert annyira mese, hogy mese. <gül> <gül> Oké. Okay. Nem, tényleg nem tudom megfogalmazni máshogy. Aki ebből nem érti, az sajnálom. Ez egy mese nekem. Kész. Oké, okay, akkor ez egy mese. Annak ellenére, hogy egy kurva jó anime is. <laughs> Oké. Okay. Szóval, na. Az a lényeg, hogy ez a lehetetlen -e egyenlő, hogy átültesd uh, ilyenbe. Igen. Igen. Úgy, hogy tényleg uh, értékes is legyen, és ne csak egy ilyen próbálkozás. Hát, jó. Hiába vannak az effektek hiába vannak a blab, blablabla blablabla, áh, érted? Ja, cgi is hiába izé, hiába CGI-ozott akár akármelyik filmet az még nem fogja megmenteni attól, hogy izé, hogy szar legyen, szóval A ja, nincs sztoria, be. hogyha nincs tartalma, akkor semmit nem ír a CGI Ja a új És így pont azon gondolkodtam, hogy nem tudom így Alig jönnek ki olyan filmek, amik úgy, hát jó, egy-kettő azért jön ki mindig, de, de amit úgy érdemes lenne megnézni Mert a legtöbb Az így Egyrészt kurvára kiszámítható Másrészt szét van CGI-ozva, más meg nincs benne meg, meg így ilyenek Szóval így rá vagyok fancsalodva, mármint hogy fanyalodva arra, hogy, hogy konkrét a régi filmeket nézzek újra, amiket már egyszer láttam is, tetszett. Jó, nem, nincs ez ellen kifogásom, meg szeretem újra nézni a filmeket, de, de az, hogy nem tudok mit nézni, így újat. Szóval szarasz, hogy, hogy mindig ilyen régi filmeket veszek elő, mert nem tudok olyan filmet találni, ami úgy érdekelne is, meg van benne csavar, meg, meg olyan, olyan igazán gondolkodtatós. Gyugodj a picsába, jön ki a 23 Cham Street. <gül> Jó. <gül> Addig még megnézem a részét is. Addig még a nézem a második, második részét is. Ja. <gül> és és az, az, az lehet, hogy az lesz, hogy azt befizetek moziba. Hát szerintem jobban jár. <gül> Én is moziban fogom, hogyha az száz százalék. Még hozzá bestem. A... Eléggé egy fan film szóval nem, ja. nem egy ilyen izé. De hát mondjuk, ez, igen, az a baj ezzel, hogy ez is ilyen kikapcsolós film. Szóval múltkor keresgéltem, hogy, hogy valami jó, ilyen gondolkodósabb, ilyen kicsit ilyen elvontabb uh, filmet akartam nézni, és hogy nem igazán találtam olyat, ami, ami nem lett volna kiszámítható, hogy valami. Nézem a Martian-t. Hmm, nem érdekel. Az a baj az a, hogy az... Mert szét volt hájpolva, és nem nézek olyan filmet, ami szét van hájpolva. Én is mindig így voltam, ezért nem néztem meg a Wall Street farkasát két évig. Hát jó, ja. Te, Tehát kijött, és csak rá két évre néztem meg. Nem, meg alapvetően engem valahogy úgy jó, van, ami vonz így az űrkutatás, meg az ilyesmi terén, de de úgy alapvetően ez a szájunk másra is akkor tök jó lesz, ez így valahogy engem nem fog meg Hát akkor nézzi a Doctor Who-t, Hát talán mondjuk azon már gondolkodtam, hogy ezt el kéne kezdeni. a Doctor who de annyi, mondhat, annyi a probléma... Ő. Ja, nagyon jó. Csak annyi a probléma, hogy amikor hmm. el elérsz a tizedik évalig, akkor utána azon fog enni az ideg, hogy 2017-ben fog kijönni az új évad. Tehát, Tehát figyelj, mire én az, oda eljutok, hogy, hogy megnézem azt és, és 2017-re jön ki az új évet, szerintem addigra már 2016 év vége lesz. mert Mert mostanság nagyon nem darálom a filmeket, meg nagyon nem nem is nagyon nézek filmet úgymond. Szóval, én meg tényleg, tényleg azon vagyok megkülő, hogy 2017-ben jön ki új rész és mit csináltam? Volt egy 2013-as hogy is mondjam, ilyen kisfilm az no. 50. évfordulóra, és azt néztem meg, mert azt még nem láttam. Meg már így rákeresgettem a régebbi kiadásokra, mert ugyebár a, ami a 2005-től jött ki, ami 2005-től jött ki, az már, az már a 9. Doktortól van. És még előtte van 8 Doktor. Mm -hmm. Csak a 8 Doktorról ugyebár öm, a filmek vagy, vagy a sorozatok, az, azok így nagy részt el vannak tűnve, tehát sehol nem találod meg, vagyis nagyon-nagyon no. nagyon kevés helyen. Itt és ilyen is... kalóz oldalon, ilyen pirétben, ilyen, meg ilyenek. Nem, én, én már kerestem mindenhol. Ö, még, és még az sem lenne probléma, érted, hogyha angolul találnám meg, vagy felirattal, vagy felirat nélkül, de még úgyse. Tehát ez a regideges több az egészben, amikor megnéznie valamit, és, és vannak olyan részek, mert így mondták, hogy végül is meg, meg lehet nézni a legtöbb részt interneten, nem tudom, hogy hol, mert arról nem tájékoztattak, utána én ennek kérdeznem, viszont vannak olyan részek, amik így végleg eltűntek. Tehát... Amiket már sehonnan nem lehet előkeríteni. És az úgy azért elég szívben, szívbe markoló egy olyan embernek, aki úgymond Dr. Who fan. Tehát Na. kedvenc sorozatom. És így eléggé idegesítő tud lenne. Gondolom, amúgy figyumát most találtam egy ilyen izé oldalt. Hávégén rakták ezt ki. <kül> Ez csak így minden közbeszúrásképpen az az oldalnak a neve, hogy whatismymovie.com és konkrétan beírsz ilyen keresőszavakat, szavakat mit tudom én, hogyha nem jut eszedbe egy filmnek a címe, akkor beírod hogy mondjuk, mit tudom én posztopokaliptikus izé csávú meghal akármi vagy valami ilyesmit írsz, aztán rányomsz, hogy szörcs és kidobja az olyan filmeket, aminek az a címe mármint, hogy amiben ugye az az a cselekmény száll történik. <kül> És ez tök jó, mert rengetegszer van olyan nekem például, hogy tökre benne van a fejemben az, hogy fú, mi volt a filmben, meg vizétök, megnézném újra, aztán kurvára nem jut a a címe. <kül> hát most ezt, ezt majd berakom show mindenféleképpen. Jó, ez nem is hülyeség amúgy. Ö, meg amúgy az bassza fel az agyam, <kül> Akárhol kerestem, nincs egy normális Doctor Who games. Mármint, hogy mire gondolsz. Olyan jó egy Doctor Who játék, ami tényleg ja. 3D-s is így, így ah. Az meg. Tehát olyan jó játékot lehetne belőle csinálni, hogyha uh, forradanálnak teljesen, teljesen open world, izé, megoldás. Jajajaj. Tehát ilyen, <coughs> uh, mint például a Mass Effect. Csak ez ide ja. ja. Tehát... nem, nem lenne hülyeség szerintem. Ja. És egyszer nem bírom eljönni, hogy még nem csaptak le erre úgymond a játék gyártók, Mondjuk. Mondjuk, hogy már próbáltak lesapni rá, csak még nem adták olyan olcsó magukat. Már, hát nem tudom. halla hallani ilyenekről. Mert most teszem azt rá, rákeresek arra, hogy Doctor Who Games. Ö... Egyszerűen nem találok olyat, ami normális lenne. Vagy legyen 3D games. Ja, nem tudom, hogy kéne beírnom. <gül> Tehát. Egyszer annyira fejelvas, hogy nem találok olyat, ami így megfelelne az izlésemnek. És ugyanez van amúgy az odádtal. Mert konkrétan az odádból is olyan jó játékot lehetne csinálni, hogyha szállnának rá egy kis időt. Uh -huh. Hogy jó lenne. Uh, van. Tehát, Vizét találok, Dr. Roos Adventure Games-eket Ilyen de, ez, de ezek ilyen kis szarok A faszt, mindjárt mutatom Steamen. Uh, Steam -e van, van fönt valami 19,90 euró Na bassz Mármint, hogy 99, 3D-s, mindjárt küldöm a linket Ööö, uh, Tessék aztán, aztán hogyha olyan nagyon pozitív a izéje is, úgyhogy a, az no, még értékelése. Lehet. Még lehet meg is veszem majd. Azt írják róla, hogy ö, nem tökéletes játék, de de elég jó. Szóval nem, nem a legjobb, de, de mivel Doctor Who, meg ilyesmi, de ja. így egész jó. Tűnik. Amúgy uh, úgy alapvetően a képek alapján is kurul jól néz ki. Szóval, nekem úgy bejön maga a design, meg minden. Meg van egy nekem elég furcsának, had. de amúgy ja. nem, ja, nem rossz ez. Nem néz ki rossz, rossz az szerintem. Úgyhogy ja, úgyhogy úgy, találtam neked, tessék. <laughs> <laughs> egy, egy gameplay-t azért megnéznék. Mégis miképpen, tehát szerintem Youtube-ra már be is <gül> De figyelj, is, amit küldtem, ott találsz Az első ja. ilyen Ja, hát mondjuk az lehet, hogy trailer, nem tudom De, de mindesetre keresre aztán Na mindegy Szóval hát ennyit ja, a, a, ennyi az... a, ennyi a mai geek rovatunkról aztán Haladjunk tovább szerintem témában mert Lassan. <gül> itt az egy óra aztán Ez nem is volt annyira geek Nem, mert kicsit belementünk, hogy jó jó, mondjuk most valamilyen szinten ez az egész rész kicsit geek, mert, mert ugye beszéltünk itt adaptációkról, meg ilyesmikről, úgyhogy van ebbe geekség. Végüliségben. <laughs> Nem baj, jó ez. Kell ez ja. néha. Ettől függetlenül még beszélhetnénk a Harry Potter trilógiáról, Spinoff trilógia, hogy minek az? Hár... Hát, jó hát... <gül> mi célból, mi célból hozzák létre, minek? Nem, alapvetően magával, az izével nincs bajom, amit így tudok róla a storival. Meg én, én tökre szerettem a Harry Potteres filmeket amúgy. Szóval nekem, nekem úgy valamilyen szinten hozzátartozott az ugye a gyerekkoromhoz. Vele nőttem föl, meg ilyenek. Ha. Ez a tipikus ilyen izé, ilyen, olyan film volt, amit úgy bármikor megnézek újra és újra, mert ugye mert amúgy nem volt rossz. Te voltál a tipikus kis mugli. Kis mugli gyerek. Igen, én voltam a kis mugli gyerek. És, és nem tudom, alapvetően magával, a koncepcióval nincs bajom. Ezzel a spin off mert, mert ugye ugyanabban a világban játszódik. Sajnos nem ugyanazokkal az emberekkel, de mondjuk érthető, mivel előzményfilm lesz. De azzal, hogy, hogy tényleg felszeletelik három részre megint csak. Hát nem tudom. Próbálnak minél hogy... több pénzt kisajtolni belőle. Igen, Ilyen igen nekem, nekem is ez, ez jön le ebből a dologból, hogy, hogy megint csak arra megyünk, hogy jó, akkor a rolling kisasszonynak legyen jó sok pénze. Hát ez, ja, ez komplelyen tény. Tehát... Úgyhogy, ja. Azt mondjam, úgy most... Szeretett a levele majzét, a Lego Harry potter játékot, aztán ő most azt úgy, hogy pont, pont ide vágó, ha már geek témák, meg, meg Harry Potter, meg ilyesmi. Nem tudom, amúgy visszatérve, hát... Várom is, meg nem is. Egyrészt azért nem, mert spin-off, és mert tök más lesz a sztori, meg tök más lesz minden. Jó, Másrészt... hát tök függetlenül... Ettől függetlenül lehet, hogy kihoznak belőle valami jót, mert nem, nem mondom, hogy nem. Dicsük megéreltünk annak, <coughs> hogy, hogy lett, mi lett, mi történt érted. Ha jó, persze, nyilván, nyilván. De. De úgy, hát várom is, meg nem is, megint csak. Már, mert. most ez, hogy három részre, megint felszeletelik, megint várják részenként, hát minimum egy évet. Ja. És akkor? Szerintem na, igazából a hobbitot is így nyújtották el, az is bőven bele, belefért volna egy hosszabb filmbe, mit tudom én, egy két, óra, két és fél órás filmbe simán belefért volna az egész könyv. Ha. Jó, hogy ürjük, ura nem, mert az, az tényleg elég hosszú, de, de egy halom ilyen film van, amit... amit csak úgy széthúznak, és, és hogy minél több bevétel, minél több jegyeladás, minél több izé. És nem tudom nekem, az annyira unszimpatikus, hogy. Ezt csinálják. Ez olyan, de mint kevés. a. Jó, mondjuk, abban is vannak izé, pozitív példák, de, de ez kicsit nekem olyan, mint az epizódikus játékok. Szóval, mint a, mint a Walking Dead-es játék, izé a Walfang, hangas mondjuk ezek pont pozitív példák. Mm. De. De ugye manapság nagyon elmentek a játékgyártásba is erre, hogy, hogy nem adunk ki egybe egy játékot, hanem, hanem így lebontva részenként adjuk Jó, ki. de ezt egyszerűen bravom Amikor kiadnak egy játékot, és <coughs> többbe kerülnek ki egész több az, mint a játék. Hát az, az meg egy megint nagy másik móka, Tehát igen. Igen, megint geek téma, és kicsit berecsegtél. Ne haragudj. Semmi nem akartam. Csak azt hittem, hogy elmentél hogy hirtelen aztán így. Én még nem mentem el. Ahhoz több kell, <gül> <ha vár. gül> Majd a romantikus film közben, hogy megnézzünk így kettecsként. Ja, hát igen. <gül> nem úgy, hogy alapvetően várom, és meg nem is. De, de Harry potter is bajom. A könyveket is szerettem, a filmeket is szerettem új magát a világot, a játékokkal is játszottam, a simákkal is, meg a legósa is. Tök jó volt. Abszolút. Én élnék, amúgy ö, azt vettem észre magamon, hogy egy, egy csomó játékban, például a Skyrimben is, ilyen modokat kerestem, ilyen, ha, izé, hát nem ilyen Harry Potteres, hanem ilyen, ilyen varázslóiskolás modokat, meg ilyeneket. <gül> Úgyhogy valamilyen szinten azért bennem van ez a Harry Potter fanboyság. De, de annyira, annyira már nincs, hogy hogy én három részen át nézzek megint egy, egy filmet. <laughs> nem tudom, kicsit úgy félek ettől megint csak. Úgyhogy ja. Úgyhogy igazából ennyi. Szerintem. jó ja. valami még? Há, hát konkrétan nem. Nincs. Én csak így vagyok. De csak így vagy. Témát Jó. se írtál a vizébe, doksiva. Nem, mert más vagyok. De láttam, hogy a, a másikba írtál, úgyhogy. másik másikba a is, csak az egyet igen. lehúztad. Igen, az én meg vagyok dicsérve. <gül> <gül> <gül> Jusztogetsző vagyok, majd jövő hétre írok valamit. Már jövő héten Ja, mindegy. Jövő héten igen, sajnos jövő héten nem leszünk megint, mert már ugye húsvét, aztán utazunk. Na ne tényleg. Igen. Sajnos húsvét, meg utazgatás, meg minden ilyesmi. Amúgy várott, hogy jövő héten lenne pont a havi ö, beszámoló. Uh, én még nem is játszottam a játékkal, de ez egy másik podcast témája. Okay. <gül> Na mindegy, alapvetően szerintem zárjuk ezt le most. Jövő akkor megint nem leszünk egy kicsit. Kicsikét nem leszünk. De Jep. utána majd leszünk ám. Szokásos. <gül> a ja, szokásos utazgatás. Annyira nem szeretek utazni amúgy. Sajnáljatok. Én azért alig várom, hogy hazautazzak. Tehát... Hát jó. De nyilván neked azért más, hogy így külföldről. jó. Ja. Na jó, akkor ennyi lett volna már ez a Betítőterem Podcast rész. Ami Hiap. a hanyadik volt? Negyedik, harmadik. Valahogy úgy. Nem tudom, most én sem. Talán a harmadik. Aztán akkor jövő után újra találkozunk. A minden jót addig is. Sziasztok! Sziasztok!